ori printre firile de iarbă, pe suprichiciul ferestrei, ori sus, pe un gol de grind, și încep zile cu foc. Cri -cri, cri -cri. Și, parcă noaptea, nu mai pare atât de neagră, când au pe undeva, prin preașmă, pleasă prietenos al nostru nesuțirele, care îngână ușurel. Cricric! Cricric! -cri, nu cri -cri. așa? De aceea mulți mă așteaptă seara ca să le țin de urât. Mai ales că eu știu și multe povești. Cum? Să vă spun și una? Bine, bine. Dar pe care? Pe care să vă spun? Ah, știu. Am să vă spun povestea Ilenuței, fata mușului cea cu minte. De Ilenuța, am cunoscut-o de mult. Tare de mult. De vremea când bunicii noștri erau copii ca voi. Lenuța era fata unui moș neagră mas văduv de timpuriu și care se însurase a doua oară cu o femeie zgripțăroaică, nu alta. În fiecare seară vineam sub fereastra ei și încercam să mai înveseles cu cântecul meu, fiindcă tare greu mai ducea bia ta fată în casa părintească. Mișcă-te! Mișcă Ești că te mai te mai ne multe neizpravitoare! Ai porclana pe care ți-am dat-o? Da! No, cea, bine! Ai băgat pâinea la cuptor? Da! Da? da. Ai măturat prin tinda? Tine, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! mei și Nu! Nu! Nu! Lenuta n-a adus apă proaspăt în și mi-a zis. Întartă! Întartă! Ce faci acolo? Mă-n urmim, da. A de repede o copă de apă de la sântrână. Dar avea un scosit. mi tot scosit-o când porunce. N-auziți că fata mea poftește să bea apă nestătută. Ce vrei să pui mâna pe repede, Mă duc, mă duc, mă duc. Așa! mai Mi se rupe inima de mila ei. Ce trai neomenozi au hărănzit. Cine vorbește acolo în iarbă? Ah, tu era Grieirașule. Bună seara. Bună seara, dragălicu Riciule. Încotro, mă duc să-mi aprind felinarul în marginea apotecii, ca de obicei. Dar ce ai, Grieirașule? Te parcă am necăjit. Ah, oi, m-am mândritat din pricina ilenuței noastre. Nu știi? Fata moșului ți-a cuminte Tare, o mai ne păstuiește zgriptură, ca de bapă. Pieta, fetiță, iar tăi că sunt. O căruță? De cine o fi? E chiar mușneagul, tatăl lui le Dai că i în primire încă de la poartă. Auz! Bine! Bine că ai venit, bărbare! Bine că ai venit să mă scap de beleacă, nu mai pot! Mi-a scos sofletul! Mi-a mărat zile de. Oh, oh, oh, Dacă nu mă scap de ea, mă arunc în fântână! De cine femeie? De fita! E rea ca o viperă și toată ca o ciuboată. Nu mă ascultă de fel, nu pune mâna pe nimic, e îndărătnică și mofturoasă și ușarnică, blestemata, că nu-i dai de capăt în niciun fel. Păi mai dojenește-o și tu când... Ce? Da, Dar păi nu știi cum sare cu gura la mine. Mă o cărăște ca pe o femeie bătrână să-ndură asemenea necoviință. Nu, de nu! Dacă nu ți duci fata din casă, eu pâine și sare pe un taler cu tine, nu mai mănânc. Unde s-o duc, femeie? Vai de păcatele mele! Unde i știi? Unde ști? i știi? Că-și o mai țin mult pe aici, o să-l nărăbească și pe fata mea! mă mir de față de mine e numai supusă și ascultătoare. He, vicleana, se pricepe la fățărnicii, dar când îi tulbur trândă deana, sau nu ce poate de tad Am să o cer din nou, am să atrag, luare aminte. Degeaba, degeaba, bărbațe, e soi râu, s-o duci de aici, eu atât îți spun, să-mi iei facul ăsta de pe casă, de nou, e o cu tine Licuriciule vino repede, repede! Unde greierașul? Se întâmplă ceva ciudat în casa mușului a bapii. Păi cum, frate? Încă nu s-au culcat? Ba da, de mult! Ele nu s-a dus gătejere, a spălat blide, l-a venit focul în vatră și s-a culcat. Eu m-am cuibărit supereastră și am cântat până a dormit. Era frântă sărăcuța. Dar iată că pe la sunt nopți, cineva a început să se miște prin casă. Nu ai putut să vezi cine? Uite, a ieșit în tindă! E papa! Ce face? Că eu nu văd. A luat găleata cu apă. Ei, eu fiu sete. Aș, ai intrat în casă cu ea? Licuriciule, mm -hmm. știi ce a făcut? A turnat apa peste stăciunii din vatră. Ce spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța, ca să aibă pricina da. de găceavă, mâine dimineață cu biata fata. Trebuie să o trezești pe Ilenuța. Mă furșesc chiar acum la capătul ei. Prici! Ilenuțo. Cric, cri, cri. cric, cric, cric, Ilenuțo dragă! Ilenuțo. Ce e? Cine e? Eu sunt Ilenuţo! Crieraşule! ce cu tine? Fetiţo, papai ţi-a stins jarul din vatră, azi neau repetecute, le-a stins şi s-a curcat la loc. Vai de sufletul meu! Trebuie să mă urc în pot. Poate zăresc undeva vreo geana de foc. Da, da. a fată! Să pleci acum în un nopții după așa. Ce să facă? Vă va doar atât așteaptă să-i găsească o nouă vină. Grăirașului, unde ești? Aici, aici? Am văzut clicăind spre soarea până luminuță slabă. Ales din data acolo, poate că apăt câțiva tăciune, aprinși ca să-ți din nou focul în vatră. Irenăță, știi ce? Vin și eu cu tine. E noapte, drumurile spuse. Să nu fi chiar singură de tot. Oh, îți mulțumesc, Greirașule. Ești bun ca întotdeauna, cum o să poți ține pasul? Iată, mă prind în părul tău. Aici, lângă urechi. Gata! Și acum, la drum, milenuța, cri-crii, cri-crii. Cric, cric. Poate că amândoi am răspii mai ușor, cri-crii, cri-crii, cric, cric. cric. ne-am rătăcit, Am mers atâta cale și licărirea aceea nu se vede nicăieri. Poate că... iată Ce, ce se aude? Ah, uite că se rușă marginea drumului. Ah. ia hai să vedem. De ce o fi în așa? O fată frumoasă și harnică, Fieți milă de mine. Mi-a intrat un ghim pe laba dreaptă și abia mă mai miș. Dai, sărmână, ce slabă e. Pot să-i nu merg coastele. Căi, căi. Nu noi dacă e târziu și mai avem, cine știe cât de mers? nu nimic. Am să-i scot ghimbele cățelușei, oh. așa, să-i spărnițel rana și să-i olii cu năprama mea. Ah, gata. Rămâi cu bine, cățelușo. Hai găierașule. Meri sănătoasă, fată vrednică, și să-i spândești în tot ce ți-ai pus în gând. Uf, că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Ia-te, greierușule, să vedem ce vrea pomul acela. E un păr înflorit pe care l-au năpădit omicile. Oh. Tocmai asta e. Dacă m-ar curăța cineva de omis, tare bine mi-ar prinde. A, ah, te curăț eu, Ele nu e Acum sunt gata, greierușule. Nu pot să-l așa pe sărmanul, pom. toate locurile. Grijășule, eu știam că tu ești bunas, ple. Fetico, Fetico. Ia, parcă m-a strigat cineva. Ei, a părut? Nu, no, eu am strigat-o. Apropie-te, Fetico. Ce-i fântână, dragă? Te-mi trăziște ceva? Fată vrednică, îndură-te și curăță-mă de și de frunze. Că zac așa părăsită de nu se știe când. Ile nu Mă înseamnă că asta e o treabă nevoioasă. Da, să vrei, rașule, că dau zor și uite, îi treaba am dat. Da, ce e asta? M-au zis ceva. Parcă erau fi rău mufat. întoarceți fața spre mine, foarte dragă. Ha! Ia, uite, ești un cuptor de pâine. La ce-i putit cuptorul de a așa de așa M-au bătut vânturile și ploile, de foarte drag. Mi-au surpat crămiile și mi-au scruberat cum muia. Dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai mâinițelul. Mai lipi și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva. Mine cuptorile. Ia că am avut de treabă. Ah. Ah. Ah. dă deci mulțumesc, fată vrednică și ilimoasă, ci să știi că n-am să uit niciodată de pe care mi l-ai făcut. Vezi firicilul de fung care iese pe horn? Da, dar porțile sunt fite. nu e nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru Nisca Eva Tăciunea Prinși. Mm, ce cauți aici, copile? Bună dimineața! mica a focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel un jar. Unde ți-e casa, copilă, dragă? A, dincolo de pădure. Și-ai bătut atâta cald. Ce să fac? Maica mea vitregă nu vrea să știe de nimic. Cum te cheamă? Ilenuța. Ilenuța, eu am să-ți dau tăciunea prinși. Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de Vrei? Da. Spunem am de făcut și Iaca. Să-mi scalzi care dor să-i hrănești, să de în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate. Toate astea până mă întorc de la pădure. O să poți? Sau te-ai speriat încă de pe acum? Ha, de muncă nu m-am speriat niciodată. Du-te linișită, că mă descurc eu. Bine. Cri-cri. A plicat? Da, greașule. Mă să răzbești cu atâtea treburi. Vrei să răzbești. Ei, copii, ieșiți din casă. Oh, Au, leu! Ce-i asta? S-a numit o grada de purcei, ursuleți, bursuri, pui de vulpe și alte linițioare. Nu, veniți, copii, veniți să râzi la copaie. Ce?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 Aceea va fi simbriata Dar să nu deschizi până n ajunge înapoi la taică tu. eu nu voiam decât câțiva tăciuni aprinși. Ia-ți tăciune, Dar ia și o Hei! Dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă? Eu o god că asta se cuvine să iau pentru cât am muncit. Vine, fată vrednică! Mers sănătoasă! Și bucură-te în tihne de răsplata muncii tale! Nu înțeleg, dragă Ilenuță? Cum ai putut alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate zile acelea? Oh, Greierașului, nu mă mai certa. Oh, am o semnită. N-am luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de putere. Ilenuță, Ilenuță, oh, drag Greierașului, nu mai pot merge mai departe. Ilenuță! Hei, hei, pată, dragă! Sunt aici la bei pași, nu mă vezi? Oh, cuptorul! E cuptorul pe care l-ai lipit tu ah, Ești de. dragă, Și-am da. păstrat o azi, măcar Ia-o, Eu o, ia -o. o super, <grijine> Îți mulțumesc, cuptorule Parcă m-am mai izdravenit Dacă mi-aș putea potori undeva și setea Poate că... o dragă, Vino și bea după postaim Vântâna De când m-ai curățat tu Am o apă limpede cum mâineac Și rece cum e gheața Oh, a, într-adevăr, e o bunătate. Ei, hey, dar pe mine, cu e malași fetiță, harnică și cu minte. Ia câte și părul oh. de la răspundie. To mai scăpat de omis o mis fetiță. Ia gusta acum din perele mele galbene și dulci ca mierea. Mm -mm. Sunt minunate.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 de mult da. ișor și nici când să ajungem acasă. Da. Mi se sting și tăciunii. Dacă am putea să ne călăuzim după ceva, Iuzic. Auzi? Un letrat. Ia, hai să mergem să vedem. Da, da. Finiță, vină-l după letratul meu. Casa părinților tăi e la doi faci. Da, spre mine. Ah, ai, e cățelușa pe care ai tămăduit-o tu. Uite casa, colea după dâmb. E-ti năzumezi, cățelușe. Cine-i? Eu sunt Ileana. Ne fricăm, pe și toată ziua. Uncheșule, uncheșule, ia din cu Bună nevrănică! Unde-i fost? Se focul în vată și am pornit după tăciunea prești. După Am nimerit la zâna păturii. Am durit o zi întreagă și de plată mi-a dat lăpița asta. Ia deschide-o în să vedem ce plicop se-a lopit înăuntru. Vă Uite, uite cine este de la O chestiune de țară! Cine a de noi? Turme de oi, Păstăne, fără nume! Ia, ia, ia, priviți până unde s-au respirat! Fata moșului! Asta e o lădiță fermecată! Acum am băgat și eu de seamă! Și, de unde ziceai că ai furat lădița asta fermecată? E clar! Nu am furat-o! mi a dăruit o zi în apăduri! l-a fost martor! Mm -hmm. Da, da! Am văzut cu ochii mei. E, la mamă, că nu fi numai toanta asta vrednică să pună mâna de atâtea bogății. Da. O pornesc chiar acum la ziua așa, așa. și ți-aduc un lădoi de 10 ori mai mare ca-l neplicopții Vă fata, mai. Sora mea Ei, Vezi că la mine-i treabă de făcut. Te trage inima la muncă. Da. N-ai întâlnit când veneai încoace o cățelușă bolnavă? Ba da, și i-am tras un picior. Da, da, dar un pom plin de omizi. M-a stricat să-l am rupt însă o din el și m-am grăbit încoace. Nici la fântână nu te-ai oprit. M-am oprit și am aruncat o piatră înăuntru, că era părăsită și plină de mâni. Semne că măcar cuptorul l-ai pus mâna și l a îngrijit, nu? Cuptorul a prăpătit? Na, Era să mânjesc eu mânuțele astea cu durăbănătura aia nefolositoare. Ai dreptate, te-ai fi ostenit rău. A Apuc te de treabă! Spalăm copiii, hrănești și derete că prin casă. Când mă întorc, să fie totul gata.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 Thank you. Plin cu azime calde Era un flămând Și am vrut să ia una da. La cuptorul dogorea așa de tare că mi-a fript mâinile Sărăguța Dar nu era nicio o cântână pe-aproape Ba, era, da Când am ajuns la ea a secat cât ai clipit din oasă Să-l lasă, că te tămăduiesc eu Hai, hai să vedem ce bogății o fi în hai Eee, aici Ce cauți aici, un cheșule? Pleacă, hai Și tu, șefiica ta oh. Să nu veni, că nu-l bătem eu Hai, apără Ai, deschide lada, petita, Deschide pata, mai Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh, s-au întâmplat lucrurile, dragi prieteni. Să nu mă întrebați nici de baba carea, nici de fata aici aleneșul. Cred că vă dați seama ce-au După întâmplarea asta, oșteacul a rămas singur, doar cu fata Licea cu minte, acolo, la marginea satului, în casa aceea micuță, dar luminoasă, pe care mâinile harnice ale Ilenuței o fac să strălucească-n tocmai ca un pahar. Iar seara, când vata moșulicea cu minte se irește la fereastră, eu dau glas mele. Cric-cric! cric Și numai ce o aud, te-i că-mi șoptește blând, ca o adiere. Ai venit, greerașule! ți mulțumesc pentru cântecul tău, micuț, cu care mă dezmierzi în fiecare seară. Noapte bună, greerașule! Noapte bună! It's cool.